Radio Sljeme Hvala Isus i Marija Trenuci duhovnog zajedništva Govorim o Mantun Sente Svečernike na današnji je dan 1898. odnosno prije 125. godina u selu Brezarić u Župi Krašić, 50 km od Zagreba, rođen Alojzije Stepinac, kao peto od osme rodjece u pobožnoj i radišnoj obitelji Josipa i Barbare rođene Penić. Kršten je sljedećeg dana na ime Alojzije Viktor. Stoga rado svama dijelim deset zanimljivosti o blaženom Stepincu, koje se objavljene na stranicama Zagrebačke nadbiskupije. Na svom pisaćem stolu držao je globus, na čijem su u podnožju bile napisane riječi psalma. Gospodnja je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. Imam globus, rekao je jednom župniku Vranekoviću, da se lakše i snažnije mogu mislima prenijeti po cijeloj zemlji, pa da molim na nakonu onih koji većma trebaju. Jeste li znali, da je blaženom Aloziju drugo ime Viktor? Prilikom krštenja župnik je po običaju mjesta dodao ime sveca toga dana. Jeste li znali, da je blaženi stepinac tijekom služenja vojničkog roka u rijeci svake nedjelje nakon zajedničke mise pohrlio preko 561 stepenica u svetište majke Bože na Trsad, kako bi prisustvovao još jednoj misi? Ako ste žedni moje krvi, eto me. Rečenica je koji je 18. rujna 1946. godine izgovorio Blaženi Stepinac prilikom svog uhićenja. Kad je u tijeku jedne audijencije 1946. godine jedan hrvatski hodočastnik upitao papu Pija 12. svetosti kada će nadbiskup Stepinac biti imenovan kardinalom, prosvećenik je o prvima produžio sa pozdravljenjem drugih hodočastnika, onda se naglo okrenuo i odgovorio, nemate kardinala, ali imate sveca. Jesi li znali da je za vrijeme svog nadbiskupovanja Stepinac u najkraćem roku, umjesto osam župa, u samom Zagrebu osnovu četrnaj župa? Prva župa koju je osnovao bila je Svetog Josipa na Zagrebačkoj Trešnjevki. Upravo je na tom mjestu kanio izgraditi nacionalno svetište Svetog Josipa. Zbog rata i porača, tu su njegovu ideju 50 godina kasnije ostvarili biskupi Hrvatskog govornog područja, proglasivši Kalovačku crkvu Svetog Josipa nacionalnim svetištem. Kad ga je po njegovu dolasku u Krašić 1951. godine, novinarka upitala što će u Krašiću raditi, odgovorio je raditi i trpjeti za crkvu. Jesi li znali da tijekom otvorenja župe u zaprešiću u nedjelju, četvrtog studenog, 1945. Stepinac bio kamenovan. Jeste li znali, da je Blaženi Stepinac u rujnu 1934. godine stupio vranjevački treći red, te kao trećoredac uzeo ime svog prečasnika, Blaženog Augustina Kažotića? Jeste li znali, da je Blaženi Stepinac od ranog djetinstva posebno zavolio vrapce Od malena ih je rado promatrao, te bi ih zatvorio majčinu košaru za sir, a zatim pustio da posobile paršaju. pršaju. Sam blaženik, pripovjedajući ti zgodu iz djetinstva krašičkom župniku, rekao je, nisam naravski onda ni slutio, koliko će me viseljata čeljat pripraviti u lepoglavi.